Pán s vámi, slova svatého Evangelia podle Matouše, sláva tobě, pane. Ježíš mluvil k zástupům i ke svým učedníkům. Na Mojžíšu v stolec zasedli učitelé zákona a farizeové. Dělejte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte. Neboť mluví, ale nejednají. Svazují těžká a neúnosná břemena a vkládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. Všechny své skutky dělají jen proto, aby se ukázali před lidmi. Dávají si zhotovovat zvlášť široké modlitební řemínky a zvlášť velké střapce na šatech. Mají rádi čestná místa na hostinách a před ní sedadla v synagogách, mají rádi pozdravy na ulicích a když jim lidé říkají mistře, vy však si nedávejte říkat mistr, jenom jeden je váš mistr a vy všichni jste bratři. A nikomu na zemi nedávejte jméno otec, jenom jeden je váš otec a ten je v nebi. Ani si nedávejte říkat učitel, jenom jeden je váš učitel, Kristus. Kdo je mezi vámi největší, a je vaším služebníkem? Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála Tobě, Kriste. My spolu s listou vlastně odhalujeme, jak Ježíš představuje Boží království. Ježíš ve svých blahoslavenstvích vlastně vykresluje Boží království jako království spravedlnosti. A dneska evangelista Matouš vlastně ukazuje opak spravedlnosti, tedy nespravedlnost. To je opak Božího království, nespravedlivé jednání, nespravedlivý postoj. A jako příklad Ježíšovi v tom, tedy jak představuje boží království jako spravedlné, spravedlivé království a jak představuje to, co tedy spravedlnost není, tak jako příklad mu posloužili farizeové a učitelé zákona. Je to velká věc, protože Ježíš odhaluje jejich nespravedlnost a vytýká jim jeden veliký hřích, jeden veliký přestupek, který se, teda přestupek v lásce proti Bohu, vlastně i proti blížním, a tento přestupek se nazývá pokrytectví. Pokrytectví jako velký rozpor mezi nitrem a vnějškem. Navenek všechno ušlechtilé krásné, uvnitř všechno jinak. Jak se říká lidově, navrh huj, uvnitř fůj. A přesně tak se vlastně ti farizové a zákonníci vlastně představují a chovají. A pán Ježíš jde až do podrobna, jak líčí jejich v uvozovkách spravedlnost. A už před tímto úryvkem, který jsme četli dnes, tak bychom mohli u Ježíše slyšet, jak hovoří, oni se modlí proto, aby byli vidět. Už to je část té nespravedlnosti. A když se postí, tak zachmuřují tvář. Taky, aby to bylo vidět, že se postí. Když dávají almužnu, tak před sebou vytrubují. Tak, aby to všichni věděli, že dávají almužnu. A pak pán pokračuje a vymýšlejí nové příkazy. Tak, jako se přetěžují mestci, tak vlastně přetěžují lidi. A sami ani nehnou prstem, co se jejich vlastních příkazů týká. A všechno dělají proto, protože touží po chvále, ale po chvále lidské. Proto si prodlužují ty řemínky na čele, na ruce, nosí je širší, aby bylo vidět, že jsou víc zbožní. Proto ty střapce na šatech, aby bylo vidět, že si více váží zákona. Na veřejnosti, na hostinách vyhledávají ta přední místa, aby si vydobili jakousi čest. A toto všechno Ježíš nějak pranířuje. a doslova, nebo dopodrobna tak to popisuje, takhle se projevuje pokrytectví. Vy však tak to nejednejte. Podle jejich skutků nejednejte. A ti to farizové v zákonnici, to už je dávno pryč. Ale i pro nás může být tohleto evangelium poučné. My se můžeme vlastně zadívat, na to, jak Ježíš podrobně popisuje hřích farizeů a zákonníků, jak popisuje pokrytectví a můžeme si z toho vzít poučení pro nás, ale jiným způsobem, jak si bychom se měli podívat do zrcadla vlastního života. My bychom totiž měli i v této době, která se nám před velikonocemi nabízí, tak bychom měli rozjímat s dobrým užitkem o nás samotných. A tak je na nás, abychom si například vybrali konkrétní věc, ve které jsme nějak slabší. Například to může být touha po uznání. Může to být taky pohodlnost. Může to být jakákoliv naše špatná náklonost, o které víme. A je na nás, abychom se podrobně zadívali, kde se v našem životě tato vlastnost ukazuje. Tak do podrobná. Jako Ježíš dopodrobna popsal pokrytectví farize, tak my můžeme dopodrobna zkoumat, kde se naše náklonost, s kterou třeba bojujeme, v životě projevuje. Ono to chce hodně pokory, abychom dosáhli něčeho vlastně plodného a užitečného, protože tuto vnitřní práci s námi samotnými za nás nikdo nevykoná. To je prostě práce pro nás, ale s boží pomocí. A tak nám snad může pomoct i to, když pán Bůh použije někoho druhého, kdo nám pomůže najít třeba tu naši chybu nebo odhalit, kde se naše náklonosti v životě projevují, protože často nevidíme. A je to pro nás vlastně tedy použitelné takovýmto způsobem se zadívat na to, co se v našem životě neděje správně, a obrátit se ke Kristu s tou prosbou o pomoc. Pane, vím, že se u mě projevuje tento a tento sklon, například sklon posuzovat druhé. Tak tě prosím, pomáhej mi v tom, abych v druhých dokázal vidět to, co si tam vložil ty sám. Když odhalíme, jakým způsobem se v našem životě třeba projevuje pohodlnost, jako ten, ten zlý návyk, nebo taková ta náklonost, a dopodrobna si všimneme, od kdy a kam se ta vlastně náklonost v našem životě jak si po, po, pohybuje. Zrovna tak můžeme to, s tou důvěrou Kristu říct, pane, toto je moje chyba, toto je můj nedostatek. A já tě prosím, pomož mi v tom, ať s tím nedostatkem dokážu se pohnout k lepšímu. A věřme tomu, že ta boží pomoc tady je. Ježíš nabízel pomoc i farizeům a zákonníkům, proto jim vlastně otvírá, nebo se snaží otevřít oči, aby dokázali poznat svoje nedostatky a chyby a aby se změnili. Stejně tak i my s pomocí Boží můžeme odhalovat svoje nedostatky a chyby a s pomocí Boží je nějak měnit k lepšímu. Tak to by bylo k tomu dnešnímu úryvku z Evangelia. Ještě by nás tam mohlo zaujmout, jak Ježíš hovoří, nedávejte si říkat mistře učiteli a Otče. Víte, my nemůžeme na těchto slovech lpět přímo do slova. Protože náš společenský život, naše kultura i naše vyjadřování je úplně jiné, než to, co vládlo v době Ježíšově a v kultuře Ježíšově. A tak. Víme, že když se řekne pane mistr, nemyslí se tím, že bychom se nějak provinovali. Když se někomu řekne pane učiteli nebo paní učitelko, neprovinujeme se tím. Není třeba lpět na úplném významu těchto slov, nebo na úplném používání nebo nepoužívání těchto slov, protože naše prostředí a slova mají jiný význam. O co tam ale jde, Ježíšovi? Nenechávejte si říkat mistře, učiteli, Otče, to byly, prosím, pěkně honosné tituly, velmi znešené tituly. A tak Ježíšovi jde o to, aby se nikdo nepachtil po takových honosných titulech a, a poslávě lidské. Tak, takom, tak, takovým způsobem bychom mohli pochopit ty Ježíšovy slova, nebo ta Ježíšova slova, nedávejte si říkat mistře učiteli. Co je pro nás podstatné? A z čeho bychom měli tedy nějak tak dneska vycházet? Abychom dokázali ve svém životě odhalovat naše nedostatky, abychom je s boží pomocí dokázali také odstraňovat z našeho života a abychom netoužili po nějakých velkých podstách lidských. Podstou nám jednou bude to, až Pán Bůh zhodnotí celý náš život a my s ním samozřejmě. Podstou nám bude všechno to, co jsme v životě vykonali, prožili a někdy i protrpěli v dobrém a s láskou. Na to pamatujme.